Adiós, Galegos no Baixamos a música para recibir a Miriam Rodríguez Sánchez pertencente á xunta directiva da Asociación Rosalía de Castro que vai nos a dar unha pequena visión ou comezo do novo curso Verdad? Boa tarde, Xulio Boa tarde, Miriam, ben vida Moitas gracias Ben, de... en prazer estar con vostede esta tarde. Vale, eh começamos a, a nova cheira de, de, de traballo eh radiofónico, eh, que, bueno, pois pues, é eh, a prim primeira emisión do, da tempada 2025-2026, pero tamén é a primeira tempada o, o, a primeira, a primeira emisión que na que falamos de Rosalía de Castro e eh, do novo curso, non? Da volta às aulas, exactamente. Pois si, sí, começamos este novo curso Eh, en edición de setembro, non consele decir mm. e eh, ahora está fin de semana mm. e eh, si que sempre temos dúbida de facelo o fin de semana da diada ou o de despois e eh, mm. o fin este ano decidimos facelo de despois para en daqueles que, que queren aproveitar os últimos días de setembro mm -hmm. e eh, nada, o, a parte bonita que ten comenzar o despor da diada é que xuntase nos caza esta da gavarra Claro. Do, do noso barrio en Cornella entón, bueno, empezamos xa o sábado claro, a Cañón con, teremos pola maña exactamente, pola maña empezaremos eh, eh, as no, clases ca, casi, casi non vos tempo a ensayar para a festa de, de, de, de, de Nou Barris, non? <ríe> exactamente, nada eso ten que vir todo xa atrás <ríe> temos que ser constantes vale. entón, pois pues, o que che dicía, pola mañá volveremonos a topar todos un pouquiño despois do, do Brau uh -huh. para ponernos outra vez caras e eh, eh, ver os objetivos deste de, de ano que ven cargado de, sobre todo este primer trimestre, ven cargado de, de actuacións, de bueno, de cousiñas novas que vamos introduciendo este ano comenzamos por primeira vez cunha clase de solfeo seria, no, mm. que, no que o mundo da gaita vamos xa eh, pues, plantexárnolo como objetivo non? de empezar mm -hmm. cos, cos cativos e non tan cativos a dar solfeo de, de verdade mm -hmm. e eh, eh, nada como xa entras desde a mañá hasta casi que casas tres da tarde cos grupos de baile uh -huh. E eh, eh, un pouco este o noso planteixamento, así que pola tarde teremos actuación no pasas ruas de da Gavarra, de Cornellà uh -huh. a partir das 6 da tarde, así que vai ser un inicio fuerte. Eh, o domingo teremos a queimada, que como sabedes, pois pues, nós tamén ser parte de deste de barrio de de, de Gavarra lindavista pois pois somos parte da comitiva que organiza esta festa e poñemos o noso graudarea ca pois tanto ca sardiñada o domingo a maña como ca ca queimada. Moi ben. A aportación da propia asociación, lógicamente. Exactamente. Un cousa que quería comentar contigo é que tedes boitísimas cousas, motísimas novidades que comentar. Eu nós temos na proposta do, do noso, na nosa programación de, de celebrar o 40 aniversario da emisión Sempre en Galicia de Cornelláque fai em, em emitiu, empezou a emitir no 86, por lo tanto no 2026 cómplense 40 anos. Eh, teño entendido que a nosa reca está disposta a facer unha misión especial desde desde, desde as novas instalacións da, da entidade pois teremos que buscar un día non e un día pues, claroma eh, eh, e eh, tamén radio sambo está disposta a desplazar os, os medios para poder emitir desde aí tamén un programa especi especial e específico de, de, de, de, de, de galegos novais entonces pois eso hai que Pois pues perfecto, perfectolo miramos Faala dunha data sí. que nos veña ben a, a todos. Eh... Na, na entidade, na asociación e comprobar que, que podemos ter espacio. A máis creo que a participación o sea a, a emisión e a participación dos socios aí será un acto bonito e moi moi moi interesante digo eu. Seguro, seguro que si sí. ademais hoxe eh, que parece que um, xa temos máis asentado. Que, que podemos falar por teléfono a moita distancia, claro. eh Carrario se pode facer tamén de calquera lugar, vale. seguro que que vai chamar a atención e eh, que vai eh. haber interés pues, pois en compartir yo, yo un día así explicándolle todo A xente maior e a xente menuda E os cativos van a disfrutar precisamente Falando en directo na propia radio Lógicamente exacto verás que sí bueno, Outra cosa que quería darche Que me mandou Artur Que coñeces Artur uh -huh. eh, Pois Mandoume un, un traballo que dice Que a partir do, do, do día 12 de outubro Comenzan o, o, Un domingo mes Comenzan unhas clases de baile novamente Esas clases que lle chamou Seis por oito, eh, na Nasanau uh -huh. Danza e Noclot O sea, ya que los sí, sí, sí. que, que estén interesados ya saben que pueden eh, ponerse en contacto con, con Artur, que, que, sí. que seguro que disfrutarán, de verdad. Tenemos un grupete ya en la asociación comentando la posibilidad de ir. Las clases son los domingos a mañana. Sí. Eh, penso que un domingo mes, igual por eso es que me trabuke el código de cabeza, pero pienso que un domingo mes, sí eh, bueno, a intención de hacer grupos tanto de inicio como de perfeccionamiento, E, eh, eh bueno, una proposta moi interesante del que é un a... gran profesor, Arturo, é un grande profesor. De, bueno, xa. Si sí, si. Sí. Bueno, un luixo. Tivemo o aquí. Tivemoo cando fixemos a actuación en, na, na, na, na no, no, no gran liceo, non? Exacto. Ah. <risas> sí, sí, sí. Exacto. Bueno, de verdad que si. Sí. Bueno, era era solamente apun, un apuntamento que quería darche ver. Pero temos en previsión muitísimas cousas, aparte das actuacións que temos, que ten a propia asociación, temos en previsión muitísimas cousas como por exemplo, a presentación dun libro no, no, nas xornadas nas xornadas culturais que, que fará a entidade, e tamén pois o premio de poesía, é decir que hai máis moitas cousas. Siempre, Dominó e Tute, que son incansables sí. e eh, inesquecibles da nosa asociación. Claro. E eh, eh, moitas conseñas que vos iremos contando. Sí. E eh, temos a actuación de Nubarris, coa izada de bandeira, que tamén é eh pues, un xesto moi emotivo que eu penso que a todos fai moita ilusión ser na mm -hmm. asociación que en que en era Barcelona. Mm. Eh, temos unha actuación fora de Cataluña moito e la que non sei ainda canto canto podo dicir que vos irei traendo eh me sabes como con fixemos ano pasado, pero bueno, xa vos digo que material e contenido vamos ter, así que <risa> nada, contentas contentas de poder seguir traballando. Claro, claro que sí, ademais, ademais vos máis canos que sodes, que sodes xóvenes. A ver, a ver, intentaremo-lo. Bueno, a, a verdade é que como que dixetes, comenzaste las clases da fin de semana, pero hai moitísimas cousas que os socios e os simpatizantes poden disfrutar, non? O bar siga aberto, non? O bar siga aberto, ademais eh, temos eh agora xa a menú de mediodía tanto fin de semana como entre semana e que ademais sei que Eh, pues que se está proliferando mucho, pues está disfrutando mucha gente porque eh bueno, pues que hay propuestas un poco para pa todos los gustos, para todos los bolsillos. Eh, e, o a sea, todo el mundo le apetece también de vez en cuando salir un poco da casa, eh, e que en no orden seguimos esos esas ascensiones. No eh, eh sí, sí, o bar siga abierto, a nosa terraza sigue siendo está feo, digamos, no, pero a nosa terraza sigue siendo a millor da aquella cena de aquel día fue tan bien. Entonces, y además <laughs> pechan, pechan a, a, a rúa para poder ter eso. actividades. Entón non hai problema de, de, de tránsito. Exacto. O sea que... Moi ben, moi ben. Bueno, sí. pois tenemos que, com, que, que que convencer a un, a un cuarteto ou un quinteto para que en algún día veña a facer tamén unha exhibición ou unha intervención na nosa radio, eh? Pois pues iso, sin problema. Eso organizámoslo, ponemos unha data e, e seguro que temos... Eh, pues eso, un, o que tú dixías, un cuarteto ou alguén animado que eh, que nos queira vir a tocar algo eh, que nos vai animar ali ademais gravámolo para poder despois emitir o escoita tamén me dixete, ou polo menos entendín nas últimas informacións e comunicacións que te contigo que, que havería novidades con respecto ás rosalieiras Algo con sí. que, algo que ten que ver cos cativos ou algo que ten que ver non sei non sei algunhausa met ten que te, nos tes que eh, eh. informar máis adiante non máis adiante exacto, exacto. Sí, e, vale. bueno, estamos dándolle unha voltña a ver que, que actuacións facemos, que vale. cousas podemos hacer colaborando con eses es cativos que, que, que como dispis pues, bueno xaate aí tamén o formiguillo dentro ah. entón pois, algúns queren colaborar con nós. Temorío moita ilusión tamén a poder ter voces masculinas dentro dentro do grupo que se emprelda pois bueno, pois variación, diversidade sí. o, o que é o sumido do, do grupo eh, eh sí, pero bueno, aínda aínda temos que traballar para pa traerlas traelas á rádio. Moi ben, isto tendo. Moi ben, muy ben que non pare. Exactamente así sí. así estamos. Muy bien, Miriam, deseámosche a ti y a todo o equipazo que muitísimo éxito eh, adiante. De verdade que eh continu, continuaremos incomodándote para que nos sigas informando. <risas> no te molesta ni eh, mucho menos. Esa sabes, a, a a nosa radio está atenta a todas as novidades que que, que aparezan na asociación e eh, que qualquer cousa que que desesedes comunicar, nos eco dela. Moitadas grazas, Julio, que pues seguiremos informando entón. Veña. Ademais, moitadas a todos que nos escoitan. Veña. Ademais hai que pensar unha cosa que é o mellor grupo que hai. Claro. Lo <ríe> no baixo lle obrigando un hai outro. E, efectivamente. Moitísimas grazas, Mia, un aperta Unha aperta. Unha aperta. Tal esta peça que estamos a escoitar eh, dun CD que, no, que adquirimos de Mosquera Celtic Bank eh, que mm, durará durante moito tempo a verdade é que temos previsto eh, entrevistálo eh, posto que envió unos varios eh, eh, e é eh, importante polo menos dar a coñecer este grande artista que colabora con moitísimos artistas galegos sí. Celtic, o Celtic o Celtismo eh, moito con él. que ele ento... precisamente non é galego Pero colabora con no, moitísimos galegos Non no, no estou seguro Eu sei que a súa sede me que a súa, en Bueno, a súa música é galega Si, sí, ten Lóxicamente eh, Todos os discos que ele ten sí. Están relacionados con música galega E concretamente coa gaita sí, no? sí, sí. Bueno, Queridos escoitantes eh, Despedimos nos ata o Bindeiro Xoves á mesma hora De 4 ou 6 Duas oreñas de radio en galego Galegos no novais Que teñen unha feliz semana Basta máis vernos. Así que, amigas e amigos, isto foi Galegos Novais. E ao fin de ir xoves, estar aquí con Galegos Novais, e eh, moitas cosas novas. Así que, señoras, señores, que a seixo o vosso descanso e arruda a vosa liberdade de coxodes creño